Vama Dorului. Dramatizare radiofonică de Zoe Angel Stanca după o nuvelă de Panaiti Strati. Atama, ăndese nu mai fi în teamă de nimic. Apaia asta, fi stiți, este cornică din Italia. Serviu! Apa bistriți! Impovnică din Italia! Ai impovnică! Auzi vacile? Bani afișatăm. Ai văzut nu mafiei, doar de câteva ore. Asta e a 5 <laughs> Cine vine cuirma? <sharp> uite Sus, pe mal, vezi, călărețul negru îl văd, ce mândru stă pe cal. Ah, frumos ca. Gândești că-i statuie. E, ori fi iar fetele la spalat rufi la râu. Și el ceva ce le pozește. De pun o seamă. Ia cătele, jos la mal, spal. Le vezi? Le văz și le și aud. Pânză și spală pânză. Un control mai mic la. Vă spunem-le acuci la mândrilor. Ce prost băiete. Poți, băiete. Ia-se le vedem. Ia nu mai spun nici cânda. Îi-am spus tot atomat. Se vedem mai timp după pe din heria asta. Stai, frumoasă. Hai să vă spori. Ascultiți eu divi să dacă pleci la drum cu un încercat. Dumnezeu, da. dumneata, ne-a speriat. N-ai fugit. De ce să mă speriu? De ce să fug? Doar n-ați venit să ne faceți rău. E o glumă. Da, firește, e o glumă. Adică ne-ați chemat, am venit. El au strigat. Eu nu mi-ngădui. Au strigat așa, uh, li se uraște tot singure la apă și... Bă, singure, singure, nu sunteți singure. Un călăreț negru vă păzește decolo, de colo, de de pe mal. zici călărețul negru. da băi, da bă, nu-i negru. Are părul negru, zăbun, dragi negri, cal negru. Negru. E, de câte ori am bătut eu apa bistriței la vale și voi erați aici la spălat rufe. Era și dânsul. Da. Ea spune. Pentru cine vine ea? Nu, nu știu. asta e vrârea lui. Așa-i place. Eu n-am stricat. <gri> știu, știu. Mi-ai mai spus. Te știu din vara trecută. Și nu cred să fiu om rău. De asta n-am fugit. Sunt și oameni răi? Sunt. Chiar și plutași? Adesea și ei. Da. Atunci, plec. Nu, nu pleca. Dumneata nu ești dintre aceia. Cum te cheamă? Sultana. Sultana mă cheamă. Pe mine Spilca. Spilca. Da. Ia spune. De ce crezi tu, Sultana, că eu nu sunt un om rău? Pentru că tu ți vezi totdeauna de drumul tău și nu ți i seama de strigătele fetelor. Da. Da. Se-ntorc. Ia. Da. Se-ntorc. O să lămi iar la oale. Pe firul apei. Da, pe firul apei. Mm. Dar, like, Spirca, se disprinde plută, gata. Dar cum putem pleca? Nu te-ai supărat? Nu, nu m-am supărat. Rămâi cu bine, Sultanul. Cu bine, Spirca. Rămâneți cu bine, frumoaselor! Râu sau mai steliască? Da, am văzut? l am văzut? Ci doar să trecem? Acum ne cunoaștem? Am văzut dihanile. Și dumneata, ai rămas cu ochi mal. La dihania aceea mică și blonde care stă cu mâna ridicată ca o statuie. Nu-i spune dihanie. Iar te mă dacă te-am Văd că nu te saturi să privești în urmă. S-a ridicat liniștită de jos, de la apă, de sculsă. scurtă, capmitite al lai. Oh, oh, genele! Cum îi băteau genele care aripioarele de fluture. M-am măsurat fără sfială, strângându-și așa peste piept cu amândouă mâinile. Cu o cuvință care îmi plăcu... Un plat qu'on chez Saint-Métolier. Fais saint Ne-ați ridicat! Păi, ia și în puteri să casă. Au același Hai să urmeăm. Hai! Hai! Hai! Hai! aici. Hai! stai, Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! să Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! să E, băie, puteași vașnici pe Chiar așa? Și-am voinici cu brațe zdramele? M-am adus lemnele la vale. Le-am vândut. Banii sunt închimite. Vizi, senatori, suntem sănători. Vorba și. să tot mergi la drum să mânui să bezi, să dormi. Ce-i mai trebuie omului? <găie> Numai că drumul înapoi, în susul apii, lung. Tocmai mai aia ia să pipăm no, e, și noi o țigară. Dumnezeu ta, mă si păi împuăm și mi-una. E și copilandru, dar gândesc cum puteași știe să tragă din țigară. Eu, mulțumesc, așa e? dă-n Știu, bineînțeles că știu nu-i așa neaspăta. Știe, știe, dar știe și <guidi> cum să-ți sperie de hăinime. De-a de ta? de ta nu tragi din țigară? Nu trage. trag. Mă mulțumesc să privesc tot ce văd în jur. Ui, atâta frumusețe. Nici nu poți să E, ochiul. bine, băi, ce? Pământul, da, și apa bistriței. Asta de limpede, limpede ca lacrima. La, la, la, la. Bistrița, apa asta e ipovnica plutășului. Nu e așa, la noi așa e. Fie că trecem prin chei prepostiosi și necate. Fie că priveliștea așa se lărgește deodată împodobită de lumină și bogată în pășuni, sufletul plutășului e totdeauna gata să se minuneze. De aia eu stau și mă uit îmi place să privezi. Când ne luptăm cu apa strânsă în văltoare, când da, împinși la soare, privim albastru șeriu. Da da, <laughs> da, da, da, da, da, da, da. Vă luați după tot ce se vede. Te, te poți mulțumi cu fericirea asta? Te poți poți mulțumim că nu într-o zicant. ce ce Nu zis nimic. Nimic. cum se provări, nu l vedei? Nu. Bine că ești, Alexandru. Ce m-am spraye? Eh, așa, așa, eu chem. Stai. Stai, spaime-te. Trage ușa. Nu, nu. Nu, stai. Hai să ședem o răcoț. Eh, mă, ce bine. Nu, nu, nu te deconstră spai? ce spaime. Neaspirete. Respirăm, ne respirăm. Ia-s. Das nu te super. Ce? Aș vrea să vorbim. Ce să vorbim? Eh, vorbim, pe spre. Neaspirete. Viața mea tale era liniștit. Un copac în care nu mișcă nici o frunză. Rochime, ce vrei să spui cu asta? Adică, spune-o, lasă nu numai să mă lași. Te las, te las, spune -o. E, am un parcă o se să vântul pe frunzele copacului. Sunt risaptămâni de când nu mai ești, parcă omul care îl știem eu. Te uiți la apă, te uiți la biserica natală, la păduri, la vezi la vitele de pe mal, și parcă nu vezi nimic. Măcar că lumea care ne înconjoară, se știe, nu și-a pierdut nimic de frumusețe. E asta e acum. acum, e că nu vezi. nimic. Nu vezi? Adică vezi, dar privești cu ochi parcă, care parcă nu s-a matat. Nu mai ești omul care le știe eu, așa. Da, asta e eu, eu, Asta e așa e. Nu mai sunt. Poate ai dreptate. A, da, da, Lumea nu mai văd o decât... decât într-un singur chip. Unul singur. Fata de la râu? Da. Sultana. Aha. Gândesc numai la ea. Ia ține loc de toate. Păi, Joachime, va tu ai fi știind cum iubește un copil ruica din Colivie? Da, știu, am avut musiu o un Așa. Copilul se gândește numai și numai la ea. Uh -huh. Făptura Factura plăpândă. Cuteza să a o de om camine. Atunci din am repezit plută malșoțva fetele și am alergat după ele. Puterea ei. S-a măsurat cu puterea brațelor mele și a biruitoare. m biruitoare. A biruit cu totul. Ieți te vezi. Fă Mă struncina de M-am despărțit de dânsa Și m-a cuprins iar dorul S-o văd Și dorul a pus stăpânire pe Matali Gândesc numai la ea Ea ține loc de toate Din, din lumea asta un singur loc Îmi mai prinde sufletul Malul ăla de la cortitura rului, Unde am văzut-o Mi-a spil că matali nu mai ești om de capului, Gata Câteva săptămâni am tot nădăjduit că până la urmă Ochii albaștri ochii ei de vinovați, sunt de să-mi dea pace. Dar nimic. Că, nimic. Nimic. Căpșorul acela. Nu-mi dă pace. Nu-mi Mai arte dacă ți-o îi spune ce gândesc eu, Amu. Nimeni nu poate fugi de ursăta lui. Omul trebuie să se izbească într-o bună de bolovanu care i-a bate drumul. Apoi și noi o da peste bolovanul ăsta. Ne-a Mergem în sat și pe urmă om vedea și să mai alege de capul dumneavoastră. Ne-văzurem în satul sultan, al sat din Munte, frumoase așezare, ascunse în vegăuna asta dintre dealuri. Străbătut de o gâlnă, căsuțe proaspăt vopsite gulvar, resplandite ca margherite. Ai, achimele, vezi că acoperișurile sunt urezite? Nu? Hmm? Sunt sprinse de mușchi. Și ce înseamnă asta? Înseamnă sărăcia țăranilor. Vremea robiei, a sărăciei. Reșeta stăpânirii turșesc! Nu știm că ne seama. Țenuturile ocrotite de munți sunt mai puțin jefuite. Nu scapă de beilic de biși de birurile împovărătoare decât omul care se poate lipsi de tovarășii asemenea lui său. Omul care se trage în munți și trăiește împreună cu urși. Așa, e, așa e. Ei, eu te-o șate de fete. Or fi diheniile de la râu <laughs> și călărețul negru. Tot pe calul negru și tot pe urma lor. Dar ea ca și mititi, ca și e cu păr balai. O vezi? Vine în coașă de o bătrânică. Ia-i, Sultana. Sultana! Ne-a văzut, vine în coașă. Uite. Da, vine. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, Sultana. Bună ziua, Spinka. Bună ziua. Eu... Eu, Achim, au, au trecut, sedu? duc. Poate că nu, nu trebuia să le cresc. Cum de nu? Doar vă cunoașteți. Da, tare bătrâne-i Vă gândesc că nu-i mumă sau nu. Mumă, sau? Se uită toți la noi. Măi, și călarețul negru. Nu știi, cum e? Cum apare un străin în, în sat, se bagă mai imediat. Și noi că suntem doi, mai abicuți. Nu, a, știi cum e, Ioachime. Oamenii au văzut că ne-am dat bună ziua. Și au început să șușotească. Ia uite cum se uită la noi pieziș. Felul ăsta a fi de a oamenilor, te jignești. Păi, chiar, chiar așa e, Ioachime. Chiar așa Asta parcă zrănește rănește curățenia. S a gândurilor și a Și uh -huh. află că pe mine mă împinge să fac la un fel. Ce să faci? Adică să mă duc să o cer de nevastă pe sultan. Ce? Acum, cum a adică? Așa dintr-o dată? E așa dintr-o dată. Știu eu. Dar pui vorba vorbașa ea? Din surătoare nu scapă flăcău. Păi nu? Eu mi vină Hai, hai să mergi. ule. Hai, ora să ne ajungeem în urmă? Dar n ce în drum din nevastă. Puteți și nu. Au ajuns la casa din vulf. Aha, asta a fi casa lor. Hai, te deschis poarta pe păi, casa lor între nogradă. În uh, a s-au zis, au intrat Casa n-are ușă. Te duci? Nu. No, Voi îmi vindești. A s-a tocat să zicra ni le prinsat. Da, eu. Bună ziua! Marș, mă! Marș! Bună ziua! Ce vânt te Dacă gândurile ți-s cinstite... Cinstite, sultanul. Sultanul? Vrei să-l ai pe spilca de bărbat? Nu se cere o fată de nevastă în pragul ușii? Hai! Te-ai da. îmbuzurat? Te te Intra! Mulțumesc! Intra! Frumoasă casă! la bună! Două dăi și tinda. Da. Aici ne ducem viața. Nu știu de ce. Mă simt aici în largul meu. Cum... Și cum mă simțeam pe vremuri. Acasă, la părinții. Părinții mei sunt morți. Sunt morți de când eram copil. Acasă, la Suceava. Și acum? Acum, bistrița. Apa bistriței. casă și familia. Da dânsa care robotește în ah. Ei, <laughs> E mătușa. Ah. Mătușă! Mătușă, vină-o încoace! E surdă și-a dat în mintea copiilor. Da? E văduvă de mult sărmână a femeie. Copiii s-au prăpădit cu toții. Dacă a rămas singură, a venit să stea la noi. Tata și mama au murit la un an după asta. De atunci am rămas singure. Trăim și noi cum putem. Muncim cu brațele. E. Nu e prea vesel la noi. Dar ce om ești tu? mi-ai spus toate lucrurile astea, nu prea vesele, aproape zâmbind. Ca și pe malul bistriței. Dacă sunt aproape două luni. Două luni? Da, da, Ca și atunci te ții dreapta și mă privești în ochi. Nu m strigat? Nu te-am auzit bine. Da. Dar nu e singură? Săruna, da, mătușă. Dar Nu l-am văzut până acum. Mătușă! Dânsul e plutaș pe bistrița. ca plutașul! Da Plutași ai zis Da mătușă, plutași pe bistrița Păi șezi Șezi să te cinstim cu o -za, o -za. Sărmană Șezi da? Fă ce ți-a zis dânsa Altfel se mânie Ia că șed. Nu vreau să o supăr Sultanul Aici la voi Lipse și un braz de voinic Găsește-l și totul o să fie, o să fie bine. Spilca, cazurile noastre nu vin numai de la cele povestite și care sunt lucruri trecute. Sunt și altele. Da, spune, spune. La ce bun. Spune. Cei care au vrut așa ca dumneata să mă ia de nevastă și le-au aflat, au dat înapoi. Mai bine să te pleci în fața ursitei. Un Sultan, să nu mă crezi așa de puțin omenos. Eu știu că lumea se înverșunează pe o biată fată singură. Dar eu nu judec la fel cu toată lumea. Dacă asta e toată greșeala ta, vina care îi împiedică pe alții să te ia, în opt zile ne și putem logodi. Dacă... Spune. De ce mă privești așa? Sau nu cumva... Bănuilele tale n-au temeis, Pilca. Eu n-am greșit cu nimic. N-am nicio vină de ascuns. gândise că... Poate ai fost înșelată de vreun nemernic care apoi te-a lăsat și... Răul e mai mare decât ai crezut tu. Mai mare chiar decât... decât aș fi avut un copil din flori. Mai mare? Spune! Spune odată! Ia că... Ia că ceva de aleguri. Poftește de mănâncă și bea. Mulțumesc, mătoșeac. Fii binevenit în casă noastră. Tușă! Da? Spilca mă cere de nevastă. Te cere? Mă cere de nevastă. Dumneata, ce zici? Ah, am auzit, am auzit, tecere de nevastă. Păcat, sărman băiat, mai ce-i face? Cine-ar putea să-i stea în păcat, dar Cine-i logofătul ăsta? Și despre ce-i vorba? Ți-a spune Sultana, eu mă duc. nu mai vreau, nu mai vreau să ce spune. Sultana, privirea ți s-a întâmplat! Ce-i amărăciunea asta pe chipul tău? Cine-i Logofatul Logofătul Costache. Poate că-i fi auzit de cruzimea și de mișeliile lui. Atârnăm și noi de el, ca toată lumea de pe aici. În mâna lui e viața și moartea noastră a celor din sat. Fata pe care și-a pus ochii nu-i mai scapă. N-are decât să aleagă sau necinstirea ei sau îi duce tot neamul la sapă de lemn. M-a lovit nenorocirea să-i plac fiarele ea? e hey, îți eu până acum să mă feresc, dar primești? Ea. Omul ăsta? Ele stă până peste noi. O bucată de vreme am tot nădăjduit într-un bărbat care să mă ocrotească. Dar nimeni nu cutează să-l înfrunte. Nimeni? Nimeni! Oamenii mă socotesc acum o opacoste. Le teamă de el. Ce oameni sunt ăștia? Dar flăcăie de prin satele vecine. Au venit câțiva să mă ia. Și? Să mă duc în satul lor, dar m-a lovit și altă nenorocire. Tușa mea, ți-am spus, e tare bătrână și... Și-a dat în mintea copiilor. așa e. Da. Nu înțelege că trebuie să plecăm de aici undeva departe. Dar, dar nu poți face să peceapă? Nu. Nu se gândește decât la morții ei. Oh. Care toți sunt îngropați aici. Ține să moară aici. Și să-și ducă somnul de veci lângă ei. Da. Da. Acum. Acum, Aspilca. Că... Îți mulțumesc pentru gândurile tale. Mi-ar fi scăpat viața. Da, așa cum spunea și tușa mea, nu-i nimic de făcut. Aș fi nenorocirea ta. Spune-mi, nimeni nu-l înfruntă. N-ar sluji la nimic. Pe semne că trebuie să-i spășesc un blestem. În locul fătul ăsta e un ticăos blestemat. N-am încotro. Auzi, sultana, soarta oamenilor e, cum se, ca o mare plină de sânci ascunse. Și asta îi face pe mulți să se mulțumească cu o viață de azi pe mâine. În luntricioare ce puteți cu frică, pe aproape de țărm. Eu știu de stânci, dar mie nu-mi pasă de ele. Și decât să pierd cu nasul într-o baltă, mai bine să mă zdrobească valurile de ele. Nu! Asta nu spilcă! De ce nu? Auzi, sultan, felul în care ar trebui să mor, mie nu-mi e totuna. Așa că, duminica următoare, vin în satul vostru să-mi frunt stânca... De care atâția voinici s-au temut. Haha! Haha! Trebuie să să <laughs> <laughs> dai mare să duvnești el ca e mare să duvnești oh, tu vezi că tinelor care vărtești ora nu mi se pare că e așa de mare să ducur ca ție care te recorești la umbra în fața crismei <laughs> dai pe gât vinișorul rece <laughs> nu ți-văd de mine ne-a spirta Poate mai încolo în și eu, voră. Mai încolo? Păi dacă mai vei, mă, mai. <laughs> da tare bun, Cotnaru. Bun și rest. <laughs> eu, mă, că ții numai la vinișor, eu zborgesc de voră, Vezi, un flăcău n-are voie să despartă mâna fete de mâna băiatului cu care a intrat în joc. Cum păi e asta? Păi dacă vrei să joci și nu găsești loc între două fete a? de pe între doi flăcăi... A, pe la noi, prin jos, e alt V-am voie un pic o zi. Dacă ești aici... Și tu să o Sfinte a Moldovenești, dacă nu ca o sprujie de eu, putem să o pățească! <laughs> nu putei. O pățească! -spun mai spune-ne asta, <laughs> ca mai spune Da, Dar și așa, și fetele, de ce să-ți numai de deșteptul cel mic și nu de tată mâna? Eu aici, așa cere cuvința. Așa împacă pe părinții care stau pe mange. Adică, cu ochii pe tine! <laughs> Da, Batista a pus în stănoagă. Păi dacă plăcăiște de grija mamilor și de teama susțelilor. Batista le desparte mâinile la joc. Auzi, ne dacă pe părinții îi pe tineri din nimic nu-i ferește. Da, multe, băi! O intrat în șata fetelor. Caută cu ochii prin prea E cea mai mândră din ele. Mă duc să le dau bună ziua. Bună ziua, Bună ziua, sultane! Cine e? că Eu nu prea văd bine și îmi bate și soarele în ochi. E spilca bătușe! Blutașul! Ah, da! Spilca bătușe de pe Pistrica! Bună ziua! Bună ziua, bătușe! Sultana, am venit să te chemăm, oră! Da! Lăbătare s au oprit din cântat. O, oamenii se uită încoace. Vrei să plec? Când dor începe iar la a cântat. Joci astfel... cu mine? Da, acum du-te. Bine, sultana. N-ai avut noroc de joc? Asta-i. N-am avut, dar voi avea. Ia, toarnă și mie. Toarnă mie și mie ceva împără. Bea omul de sete și când bea... Bea, <răzării> vorbește ca să nu tac? Ia, ș, ș, ș, ș, ș. Ia uite la bătrânii și ea de acolo. Nu le Și gura. <răzări> Ce să facă și ei? Stau la umbranul cu lui bătrân și, și privesc la zbaterea unei vieți în care ei nu mai pun patina. Cât ai vorbit cu Sultana, toți ochii erau acolo. Apoi cum a dar din privirile lor, scormonitoare, am priceput că vestea despre Logodna mea cu Sultana s-a și răspândit în sat. Eu de aici, de la masă, am auzit toți se vorbe. Ce se vorbe? Am auzit așa. Știi el. Știi el? Ce? Alceva? Unii ziceau, o să vină. Alții. Doar a aflat și logofătul. Logofătul? Și apoi s-au repezit să spună, o să vină de bună seamă, de bună seamă. Atât? Atât am auzit eu. Ia mai toarnă, Ia uite, într-un nord de praf, canărețul negru. Nu l-am mai văzut de când am fost prin Toți Toți întorc capetele spre el. Dânsul ea pe care l-am văzut nu acolo sus, pe mal. Gata, a lăsat calul în buistru. Frumos armăsar, vână de negru și e și salvatic. Salvatic precum stea pe măsul, în locul fădu Costache. de pe cap. Ia uite la ele. Parcă iar cinfiu. Mărunt, oate și cu mișcăriuță. Uite cum arunca aruncat frâul pe ramura, ce ai văzut? Văd că tot se scot pălăriile în fața lui. Vini încoace. Privește, pe furiește încoace. Oamenii îi spun ceva la urechi. Ce se spune? Ar trebui să i zărău măbicioarele! Deșuchiaților ăsta, mă vedeți! Gându-mă! Gându-mă! Gându-mă! Gându-mă! Unde te duci? Mă duc să iau pe Sultana. Păi, cinstit, două i ai două! se voia spitul! Românul! Românul! Românul! Românul! Românul! Românul! Românul! Românul! Românul! Ora e volsta Azi ia-ți mari istorie! L-ai cu Ce cât de trebuit! A ca un Se hoșar! așa. ca un lege hoșar! Astfel O, un lege hoșar! Astfel ca un lege hoșar! Astfel ca că lege eu aș fi vrut luptă dreaptă. Cum l-ai prăvălit la, la, la pământ. pământ? Dar dumneata n-a spilcat. Eu n-am nimic. Eu am nimic. Ei, voi puta și tăietorii de văduri, sunteți o breaslă de oameni tari și liberi. Așa. Nu rod ca noi. Viața <gătă -i> voastră e aspăr, sălbatică, dar vă pune la adăpost de șecmările și de mici. Noi suntem cu cinghelul de gât. Ne fericiți dacă primăvara ne dă două fogoane de pământ de sămânță. nici asta se sătean. Nu puteam să îi se puie împotriva. i se pui în potrivă. Cine dintre eleastre trecând-i pe mâna lui? Și voi noi le luăm pe alea vostre. Oite, o așa așa chiar așa cu plodul în prânte. Ei da, muște te bucuroști de învățătura din mente pe care ai dat-o câinerului. Bine, pomar ce l-a <laughs> părăuit, mamă. Atunci mulțumit. Ia mulțumim. Iați-o mai departe. Ei, lăudare! Voi tocmai s-a întâlnit asta la logordarea cu sultana. Hai, hai mătușe, mergem. Bine ai făcut. Ioachime, eu pe matuș și mergeți înainte. Am o vorbă cu sultana. Ah, am înțeles. Mă hai să mergem, te ajut eu. Hai. Sultana, logo mea. Spilca, da. nu cred în norocul la care visăm. Da. Mă tem. Ce vorbesc astea? Uite-te la atimei. Mă uitam. Sultana, îți hotărât? Plecăm de aici. Mătușa nu pleacă. O hotărând noi pe Tușa. Unde? La casa bătrânească, în să Suceava. Plecăm. În Suceava. Acolo să fim toți trei fericiți. Tu nu știi câtă putere au morții asupra viilor care i-au îngropat. Mă, tușa, mai degrabă, mai degrabă s-a arsa de vie decât să-și lase cimite. Morții cu morții, vii cu vii. Așa e? Așa e, Spilca nu știu, când îmi cufund privirea în albastru, albastru sta senin al privirilor tale, parcă mi se lepe stălpile de pământ și nu le mai pot desprinde. Dar ce faci? nu vinit odată? Mă tu și așteaptă! Mergem. Da. Hai că venim! Venim! Auzi, Хоть... Ну, так же надо перечить одна După așa, nu mi-i părăsește mai, mai mergi la leacă? Nu mai e o leacă? Da. Am tot la casa mea. din darul mele pentru logodnică. Ce bețeală. Ai, vai, vai, cum se mai aver, în jurul urmosele. Tu gândești că e un râu de foc. O pereche de șerșei, moștenire de la maica mea. ce pietre scump. Ai să clipesc, Pietrescu. Și două inele. Ce preț au inelele astea, ambar, safire, bătute în rubini și safiri. Vai, să și salva! Salba. Salva numără trei lefteri mari, 2 ducați împărătești austrieci și doi educați venețieni. Voi, și patru coli, și linii Și șase galbeni mărunți. Sostana, ia Hai da și Hai să-ți lec la cât Cum vrei, da? Eu, eu tot mă tem. Să nu te tem când că spil că-i alăturea. Din ce te scoate din acasă. Așa-i, voi Oachime. Ai învățat câte ceva pe pută de la <laughs> înaintașul tău. Am învățat? Ia să văd. Uite ce fac. Dar și sultana aduce și frumoasă. Că mărți de zi și de noapte cu sute frumoși, te-argară ea. Păi, ce te pierd, cum, cu sute de mâna dar și Ei, de acum avem apărători al caselui tânărului ăsta, spilcă. putea nu putea gândi și eu liniștită la morții mei. Oh, Mătușa! Nu. nu, nu acum. Nu? E prea mulțumită. Bine, bine, da, sultana. Bine, porundița mea. Ah, cum strălucesc darurile dumitale pe masă. Și Mătușa e fericită. Și dumneata. Și eu. Dacă muți sporți privirile caduse de pe lume, de la darul la Mătușă și la ochii mei răzători. Sultana tare, mie și Nu cred în visul nostru de fericire. De ce? Mă tem de toate. Numai de nenorocire sunt sigură. Din care parte o veni, nu știu. Dar știu că o să lovească în fericirea noastră. Știu. Și tu ai să fii cel care îți aibă mai multe pătimite. Dar de pătimit. ce atâtea gânduri negre, Sultan? Nu, nu, nu sunt gânduri negre, Spilca. Simt că-ți adoc nenorocire. Nu vorbesc. O simt cum se apropie. mi brațele mele. Cum te ghemuiești la pierdul meu? Nu te mai teme. Acum ai brațe care să te ocrotească. Nu, nu te mai teme. Mi-e bine. Un <laughs> pic o lacrimă fierbinte pe mână. Sultan am hotărât. Nunta o facem în întâia duminică a lui Brumărel. Făgăduiește-mi să alungi spaima și înște. Iarna o să fie timpurii și aspre. Pate ce suflă asta. Ăsta? Ăsta e răspar. Hai, hai, hai, Nu te mai văita. Hai, hai. Vine, că am dus lemnul la vale și am descurcat să s-o Cine știe când mai pindeam noi plemei poatele. E bine, e bine că am cumpărat din vale sala de lucruri trebuieșe pentru nunt. Dar suntem încarcați? Mai ales bămânearele. Când pe rest fiecare triocare. Nu te mai voi cări. O de la nuntă, la altar. Să nu se rupă! Cum să se rupă? Cum să se rupă? pe umăr, nu m-am apăsat ca lumânările astea. Că lumânările de nuntă se lasă greu. Nu-i să bun. Știu vorbele astea de la mamă. mai știu? Ce mai știu? Ce mai știu? Mai știu că soțul a cărui lumânare arde mai repede la nuntă. Dă-le da da încolo de gândul necăioatii mei, nu mai vorbim de asta. Numai că și se petește acum, acum în jur, nu mai lasă. <laughs> Te temi de vădul Costache? <laughs> cam da, cam da. Dar nu s-a mai arătat nicăieri, Nu s-a mai arătat. Se zice că e vorbim. <laughs> frica, frica îl face să nu se mai apropie. Uh -huh, și dacă... Urzăște, broleazbunale! <laughs> eu gândesc că vine cu urale la nunte, mă, Iachime, mă. <laughs> Nu veni el cu nici o urare. De ce n-ai luat-o pe sultana la Suceava? De ce trebuie să faci munte în satul când? eu nu-i păi am, am stăruit pe lângă mătușă, dar în zadar. Dumneata cu sultana te însor, nu cu mătușa. Nu vrea să-și părăsească morții în ruptul capului. Fac nunte aici? Și poate până în primăvară, Iachime, eu nădăjduiesc în sfârșitul zilelor ei, ca nu poți să prea departe. Cum vorbești? Uh, vântul s-a întățit. Da. Și copașii de pe margine drept și netez ca lumânari. Iar lumânari. O pădure de lumânari. Triste și negre. Gura. Ta. mă Și ții de malu, ce ne-am noi? ne, mnoia, ne, mnoia, ne mnoia, Dar gândești că drumul parcă nu se mai sfârșește? Tot orca? Orca, orca, orca? Orca, să ne încalzim. S-a notat, de bine. Îmi ții ureche, când una? Când-și-a la e Că tu nu ești cu semnele. <gă -și> Te vorbește cineva de rău. Mă <gă -și> vorbește, mă vorbește pe sări la doi pași de tine, sării drobă, s-a văgut de văzut. E un țap ca toți pe care stăpânsul l-o fi cântat peste toacuie. Era negru. Ei, da, popiposul și găntoaca, nu? S-a zis cu mine, s-a zis cu mine. Eu n-am să mor zi drobii de vântoare, ca un plutaș, dar am să mor de fiică ca o băbă. Eu... Atâta îi vineagă în noaptea, că mă dor ochi. Hai, hai, că te dor ochii, stiu eu, urechile. Mi-e în foame. Mi-e Adică nu tot bălășim în norăi, parcă noi frământăm drumul însă desfondat. Doamne, ne am plecat la drum cu un copilandru, frământ și sperios. Hai. I ia uite-te de de tu Ce vezi tu acolo? A? Ce se văd? E eu Niște luminițe. În ori fi o de dracti, aici, de dracti, intră Hai, mai ce să vă și dăm de câciua. Hai, intră Eu am oprit să-i îmbucnesc. bine, bine, bine. Ai, ai. Ia ai. Hai, Ia Hai, Aici te-au amuțit? N-au limba în gură. lasă de să aici pe masă. pune lângă-l Ne Nea, Spilca! Dă-ți ochii să-mi și ei că venim de departe. Și pe vreme ca asta. Ei, oh, seara bună. bună! Ei, Spilca, merge? Aia. Merge, che merge. Adu să și ceva tânărul ăsta, că e leșină de foame. E. s e de plâng. Și adu un vinișor, să ne mai încălzim o leacă. Adu, acuș, acuș. Așa, Lache. Neaspil, unul din mușterii știi ce Ce-a zis? s e de plâng. Cine știe despre cine vorbea? Nu, nu, că la noi se Că îl iaca pe Lache. Lache! Ceea ceva slană, șupită, din un dinișor, tocmai potrivit pe vreme ca asta. Uh -huh. mulțeim, mulțeim, În, întreabă, întreabă! Ce să mă întrebe? Pe păi Iaca, ce să te întrebi. Unul uh -huh. din mesene de acolo. Uh -huh. da. O zis sărmanul, e de plănsă. Uh -huh. da. Așa o zăs? Așa? Apoi uh -huh. da. da, păi... vorbesc și dânsic. Și... Vorbesc, vorbesc de ce cine e de plâns. Păi, o nenorocire prin partea locului. Femeia unui cojanșorul piciorul și a fost trebuiască să muncească dânsul și în locul ei. Stai, stai, stai să-ți plătesc. E destul? Destul, destul și merge sănătoși? Sănătate. Hai, mai, mâncă. Zai că, mai, mai, mai. Mâncă, că să plecăm. Se uite, tăsa la noi și se uite și la lumânările de pe masă de acolo. Lasă-i să se uite tu în Hai, mănâncă! Ce vă folbă așa și la lumânările ește? N-ați mai văzut Să-i împace și mănâncă. sunt mari. S-or fi și grele. Da, sunt destul de grele. Hei, noi am plecat. Hai, hai, să i mai nimeni. hai. Să bună, Sară Ai mâncat? Da. A mâncat, uite. Să ne grabim, mm -hmm. Ca poate nu să -ți mai țiuie urechile. Și să nu mai țiuie că deja-n țiuie? asta e din cauza vântului, că vântul uh. îți e suflarea. Ia, uite, sus pe colină. De ce-a fiată ta lumină? Casa sultanei. Aha. Chiar, e în lumină. Hai, hai mai urte. Ard luminari. Și tindai plină de oameni? Asta-i! Umori-mă dușa! Acum, prin mi s arătat, a arătat drum. hai, hai, hai, hai, hai, hai. Dumnezeu Suiet, mm. lumina, e Așa a fost să fie. Asta e a fost soarta. Mm. Nu prince. Better and bine is the health. Better sleep, my dear. No, prince. And the little girl with the red hair, the sultan, the old man, the old man, the estear pa seis sul não não Fața ca fruntea, fruntea pe care nădăjduiam... Să așez duminica și așa vine sărutul sfânt... Și părul desfăcut și dat în două... Curge de-a lungul trupului rece... Și se amestecă cu veteala de fire... De aur nu mai știi care e unul și care-i celălalt. Genelul nu mai pe capul mătoriei. Ne-a Ochii ei cinstiți, luminoși, nu mi-i mai văd vreodată. Așa a fost scris, zirăcuța. Știa ea, se aștepta. Așa a fost scris. Al altului... Pe când strângea singură, la fân. A venit el, așa, pe neaștiute, A tărât în pădure și și-a pădut joc de ea. Micuța mamă. A venit ea. Ne-a putut îndura rușinea și noaptea, Noaptea a putut rară. Cămâniile de la opt tocuri de chibrit A murit seara Așa a fost Așa a fost scris Așa a fost scris Așa, așa Să se odihnească lângă părinții Au chemat-o ei Morții nu vor să stea sănăgări Morții cu morți! <gătări> morți, cu morții, dar vii cu vii! Hai, eu, mergem! Unde? Unde mergem? Mergem, nu știu, nu știu unde mergem! Ce vrei să faci, la rândul gata? Că o asta, nu poate rămâne de pădăpsită! Asta-i șecmăniile și rogine, necinsile de suflete curate! Și nimeni nu-i să-i stea împotriva criminalului! Dacă oamenii se tem. ce Eu nu mă tem. Eu sunt din braț la oamenilor liberi, pe omenire, mei povară răspundere și pe capul meu prețul pierzanii se cadă. Știu unde merg! Unde? Unde? Merg! Merg în codru! Ăla! Codru la vecin! Cu conacul cu fața Al logofatului Constate! Zile ca i fiare zis pe fiară să vă abonați Păi mâini, picioare, față însângerate. De umble, de alergat, zi, noapte, de la un drum la altul. Prin desîșuri. Nu te-am eu să vii cu mine. De bună seama. Eu am vrut. Am vrut. Dar uite că sunt șase zile și locul fără tu nu o săra. Mâinica, batem drumul lui. Ne-am luat după vorbele tăietorilor de păduri. de și eu și spun. Sunt parcela cu un act totdeauna, sânguri scălare. Da, dar au mai spus? Ce? Un armat cu pisoane? Băi, eu, băiete, n-am arme. Eu n-am decât ura. Și ura asta mă arde. Mă arde de doar răzbunări. Ia urme. Și urme ne-am. E, Urme de coate de cal. Adivara. Da. Dar te știi în frângheia? Da. Ah! Da. La înălțimea genunchilor nu-i Un Nu crezi? Așa. o să de vede cal? Ha? Ce calarețu? Calarețu? Călărețul călărețu, nu. Călărețul, dușmanul, o să piși în mâinile mele. Chiar în sa șansa seară. Ajunul cei din pâi duminici din Brumărel. Duminica hotărite pentru mântă. Și eu... În loc să fiu în și ele mai îmbucurătoare zilea vieții mele, aștept aici, în șanță, să-mi pice nemernicul în mâine. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! De vezi nedreptatea lasă mă să beau barul ăsta să mă răcoresc Amin Amurgo să Du-te, mai gata de drum Nu te las, nene, nu te las Nu-te Naspelga Vine tu pe ei să -ntoarce. Da, da dar ce facem? Ce facem? Ce facem? Face? calul. Nene, vine, trage calul după el. Sa pistolul. S-apropie. ce scos Pentru că nu ne mai trebuie. Ei, lucofete, descarcă pistolul. treminte mă la sultana mea. Dar de noi eu vai de tine. E... Da, te-ai trebuit la pământ? Şşt! Acum atunci Vreau i Ei e... ești mort? Am hm. rădit? S-au uitit De bună seamă, bibert <laughs> Ia să cine ce ah! să E călătorul Am un se Abo, da! Asteafăr! Abia sufla aici, jos la pământ. N-a mai sufla el multă vreme. L-ai prins cum prins buștenii. Am văzut, l-ai enunchiat, l-ai lăsat pe pământ. L-am ajutat, Joachime, să-și mântuiască sufletul. Și-a dat Da De-acum, Câți sticăluși mi-or cădea-n și -a duhul precum logofatul Cosate. Călărețul negru. Călărețul negru. Acum tu te duce frumos la apă. Și dumneata? La plute. Și dumneata? Eu? Iau drumul codului. Nu te las! Nu mă poți opri. Brațul tău de copilandră nu mă poate opri. Hai să vedem o pe aici. Asta. Azi, dar mâine, am să fiu ca dumneata un plută. Ai Hai să fii, hai să fii. N-am să mă dau în laturi. Caută, caută-i, caută-i pe toți. Să vezi și a lumii și dacă i avea putere, să-ți faci singur dreptate. Așa ca dumneata să nu-l lași să te-năbușe Trebuie smulț raul din rădășina. ne a Zi, zi. Să știi că... Ioachime, de-acu... să o să mă soțească. Unde? În inima munților. Am să străbat țara. Ca un om slobod. Te duci hai duci! Doamne, dar să fii fugărit de putere, O să te primără. <laughs> n-am să mă prindă, băiete. Îți duesc. Ioachime, acum... Să știi că n-am să te trădez. <laughs> n-am să trădez nici, nici pentru argință lui Iuda. Nici. <laughs> Ioachime, Spilca pleacă. Pleacă să facă tot binele E tot răul ce trebuie să făcute pe lumea asta. Dute te Spilca! Du-te! Până mai ieri erai Spilca Plutașu, Și Ibovnica lui era apa bistriță. De azi, ești Spilca Haiducu nu de văgăunile monțelor și de desi șupădurile. Așa, așa, prietene. Înțelegi? Eu m-am rostuit nu cu bine! Prietenul de care te disparți Să-i mai scump decât cel care se întoarce. Cu bine! Cu bine! Cu bine! Prieten, cu bine! Cu bine! Ați ascultat Vama Dorului. Dramatizare radiofonică de Zoe Angel Stanca, după o novele de Panaiti Strati. Distribuția a fost următoarea: Spilca, Sorim Postelnicu, Sultana, Virginia Mirea, Joachim, Constantin Cojocaru, Mătușa, Ica Matache, Costache, Papil Panduru, bătrânul Mihai Mereuță. Cârciumarul, George Oprina, femeia, Virginia Rogin, primul țăran, Alexandru Lungu, al doilea țăran, Vasile Lupu, flăcăul, Ștefan Hajimă, prima fată, Janin Stavarache, a doua fată, Ozana Oancea, Bocitoarele, Elena Nica Dumitrescu, Mia Macri, Rodica Sanda Tuțuianu, Violeta Berbiuc, bărbatul, Ion Chelaru, în alte roluri, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Irina Ionescu, Ilie Gabriel, Patricia Ionescu. La vioară Petrica Rotariu, asistența tehnică Viorica Liche și Pia Popescu. Regia de studio Rodica Leu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Inginer Vasile Manta, regia artistică Cristian Munteanu.